اطاف آیا ایسوا اطاف آیا ایسوا نکرولاکم سرم بیتراب جوز کریا درانو زکمندو سورت مریم بست فاترنا صرور صلی اللہ تعالی سورت کی موجودہ تضارود مسکیبین ایلاللہ تعالی لم ناس شل کې پس تصور او اعداد پياړې پیغمبرانو او جملې کو عليه مسترا احوال دا په عليه او خلاص کې پکې اقرار کې نه دې لري هغه الله صادق اکبر و دې بازم مغل حسین نا نو دې سورته محراسید ما از دا دارید و فضیلت کوي اوهای کی نو تاسو په پار داسې ماجه دا غلط ګمان کوی چې دا واقدارونه کوته ضرورت دی یار کله چې صورت کاف ما تمشه او ادي انما الههکم الهه واحد ولا یسف به ابا ولا یسف به باز تربیرا حالا نو جی صورت کی دا خبر ازیا کا فرا ش طول پیغمبرانو علی المصلا ایواز دالہ پندگی کړه دا او زارت هر انتظار پر صفور مزه ورغور صورت دی ایزل مصطفی مخ ای صورت کې عزل مستقيان و لنفي شرك کي لاله کو ويا کي دا الله تعالی سردار پر فقاره نشته اصحاب کا حضور آوازه ده تاسو کوو يا نورل دا يا اورد نه خدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ته قوت تو کو شروع ستوي اصحاب کا ذل کريان اور جو حسابہ لے دے سبع تین دن بعض سورج کو تیتر شپاذ کمزیا کوئی ولا تقولن لسان النفاق غاظ غبن الا انشاء اللہ جو صبح و حال و مستقبل اور نفعئی موسی علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے رہو آو غزری کا دا هر کې دا هغه حاوی د وان جامو څورو په چې دا واخیاتونه او توغوشه دې زور قرنه سره د سطوت تو خلکو سره پر خبر او کار خبرونه پېږو دا هغه ده نور خلک پیدا نو په زړه پر ستوږي دی سورت کی واقعات چې کئی دی متضارفین نہیں ایجر المستقیم دینا پیشن کی پیت تظارو آدی ما تظاری کڑی دا فریادی رازہ کڑی دے او حوائدو کی چڑی صورت سورت منقسم دیتری اختام دا اولا کے ایجر المستقیم دا نیاو دے دویم کہ ال ملائکہ دے درے جسم جواجر و عالی ورتئی نہ مرون کلام اور بشارت مرون کلو اور کئی طرف صورت قبول صورت کی دا موجودہ لکئی جہان بیال مسترام نے ہے بیا تجل کی فصیدہ چکنہ لہلا انگو شیدہ او دارنگی عیض المرکت بیانی ورطوی وی چی رو را دیر مدعوش کنر آزیم ومانت نظر بیلہ بیامر رب دی موشکت قدم نفی قول بغیر نجازی در اپنس کانا او دی دواجر و تخاوی کورک را چی چاہ انتار کڑے دی موزون او چی سوکی منی اغراد دیر ورطی دا صورت ته دې تشرو له شېلې اوله واخد زې پریاړې سلام وو ګورا د جمر ازلو چې بچې نګه زو چې چاته چې راوایې دې نظر ربو ني ظاهر خفیا استزرع ربو پریاجو ربو ربطا او پټ و وو په دې کې اشاره دې یہ سارا قدیہ عقیدے شاداں فاطمہ باندې خبر دې جما کو جوړه پامنه او په لومائش کو چنهي دي اپ کې نه نووې ربي دې نی وه انا راز مومن دي ازاريو کړه خوداره نامکې ګور سراځ خبرې یې څه جز نه هي زیات ګوډاې دړین او دو کیای چه سس شید نو از آغا تولد پی نکیل گی او پاغید دلیل ورش تعلر رخ سو شایبا سر میں بڑا کوالیا لیده بوداوالینا سپین لیے سر میں و سارا دا دیچ آردو کیمی کمجوری دی او سر میں تک سپین لیے زیو خبر اکوم او اداولم اکن بیدعای ترک شقیه زیچ کم فریاد اکوم انا ما اومه از نه ولم اكون بذو اي ترفشيم ور سره ور سره یو بل ارغوم داتې چې داتین څه تخرا کونکي منذل عواموین دي خپل مواجهه مورا دي ورسونه یې زم زمادین بقات شي ورواز پشي او دکی دوه یم کمزورې دا وقانه را دی اخره از امشن دائر یہ جس تحوق ہو رہا تھا سرادہ جی فول شیعان ہو اذن آتا ربہ ندان حفیع فہبزی من کا یہ وست دائی وست آئیت ذرائی واسطت شعب جان کمزور ہے تھا اور پاکیبانی دلائم خیدے ہوئے اڈکے میں کمزور ہے سہم سپین دے و نو مراد نه لستا کو ساته چې ش غوام عقیده لارو چې تکارونه کوي دین سره بلوم یاو د یوه ځای کاه وهابلی ملل جن کا بابا کاکا لالا ماما په خاطر راته یا غریب کا په خاطر وایو پیرو پیغمبرانو غانوې وهابلی ملل جن کا واییا ما ته وغه دوسرا توبتا ازمان رسطا باتشی یا رسومی و یا رسمن آلیا بید آغم تاریخم و یو جل غرق رنگی و کمراغ یا ذکریہ انعنو بسن و قد غلام اسمو یا حیاء غرط خبر خداو کمیم ملالائی شاو لم نجلو قبل سمیہ جدا امنا میں لو دې صفوش کوي دې کې څه څه کوي دې دا وسنګ شي وکا خال رب ينه استنودي غلام وکال سمرا سي اخر وکذ بلا من الكبر يتي نهایت سره زره خالق ظالم قال ربك هو علي حي وقد خلقك من قبل ولم تكن شيئا يا حال خله کو کل دی مننا سرته لا ین ص خبر برېشي پور خلکو سره پرې شارروبرابر یا په حال کی چې ته صحیح سالم جوړي او خبر بر پورې تا د چېناګوړ اوني دا خبره برشي پورې بعض خل دا مانا کی چې ته به خبرې نه کو خلکو سره دا ماناه غلته بے اللہ تسلم منا تفقال نا ہر بوال آو مجذوب ويو او ساکن ظاهر و غور و کا دی اللہ تسلمہ خبر به خبر و نش پوری خلک تقدیر شاروں یا زادری شاروں دے برابر پورا اویا زادے تے برابر اسی سازم میں جوڑ وے ا ستخرج على قومه بن عند را و من يسعر على را فاشار اليهم حسب هو بكره تم اپی ابا اليهم بی عسا یا یا علی السلام تم ذا خبر وک تنبوری چه و سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم ما محتاج تاج دي او بچ او ماور پرل وسلام سلام دی زما د خواانواو سره سوو کې یو التولد و اوو ملرباس او او و ملوت یو مولید ده یو م مووت یو م بسحي یا دا را ختیره شو د مې حالت وا اسکور کے حساب مریم زمین إن کا بازت نگاہ رہا مکان شرقیہ ذیوال جنان دشوارہ وہی زمن الالف مسیح نارول الی طرف تھا اور من دون انتجاب فارسی نا لے ہارو فنا تو مصلی جسانات کو جوڑ سے دیتا یاو دنیا دم برابر قال ویل مریمی بینی احوش بررحمان من که انکونتا تقیی زبانا وارم که محربان زادت سانا ست پر انداره تاقوائی دا اللہ نا یہ ریگه نو زمان اللہ بشا باج خل کوئی تقیی بدماش او بدماشو او بدی جائے که وہ او اغبا اور موږ زه را شنو اصول باندې هیڅ یا غلط اترو جو خبره قال انما انا رسول ربك تخاصا له يا احبلكي غلامن ركيا يو بقم ويوجب الینین بخر قول شيء بکير بابایلش قوله او دې څنغوري انما انا رسول ربك ذا الله را دې په دی خبره دا ل غ مدار ل کو ل کو یاهبلله غلت چې غلا منځ ک یا نه را ل تاته خبر بررقم ل ه بالت چې غلا منځ ک یا حالت اوس بیاله يكونونلی غلا ولمسې به شروللم او کو بغ کن چې ج د ذلكې خبره انیاه بلکل ن اوقاله ر کې وا د کومول نهجل وواتل النې و مسم نه هر مرهحم وکانمره م پهعمل خته بغت ب مکانان خو شو لر لا فجا اجا ا حمانا اجا ا فاجا ا المحاد <متحدث> در بيز لنگون در مسترا <متحدث> قا دل را او ودد جو فرمات اله عزيز النخرتين هغه مونږ دو فرماتې مشکرتاو هغه فالولار با لوی فاجا با د فالدا بجا ري را وخت زينه را یا دې هغه د دې جرګه نو ډیر اوسه لا نه غوښتي او زیات کله ما حل اهمانه کړې حالت علی ته نعمت تو قبل هاذا حال ورته هغه د ما ورو کاشي چې زه قوم راوي او کوم چې مسيم مليا زغيرة تیروي هیڅ دا ساهانته چې به ما باندې د تولد حالت راځي نا د هم تااس الله تاه جاله ربو کېتهته کې سر یا لاندې چې نه وغي ا کې بج نخله راقا د دا شنووزانته خوزهوا ځان سرف سر غډټ د فرمان نو تو سابت کې روته اننج یا را ورغي به په تا عر عر دا د دې کارو راغورول د کوجیرو دازار نا کار هر کرامت هر معجزات د پیدا نه صادق شي د لاس د عبادت فکولی و کولی وشری وقایع نه په ایمه تراین نه نه بشر ی احزن کو چویری دا او کولی نظر ته د رحمان الصوم اعظمانه کی دا خابر جو و وکلي ما جوه انچيا او شو عيسای سلام فعت به قوم حراتہ جو کو پدو قوم فلز سهم له لاس جو لاسنه چې حامل پیټاجو پیټه شووی قالو یا مریام لقد جئت شاین ثريا مریام یقینا ذاكر جو کې او شی درو جن تا فري ان د استران نو ناشنا شېزې را مې ازان تکو چې مې رږ نه شته یو بچای د شېوې دا کوم جنات دا زهر به مثال دی يهوخ ته چې د هارون خورو ما kana bukim ra safin نو پلاز استاب صدر ابا دی وې دا بل هارون زديورو نذا تاریخ نزانات نه لې و ما قالت امك بغيہ او <النوستا> نو استا مور کنجری سارې د کالا کلا خپل ورو مور په سمجيب هغه واپس کار د زمانو بچې دمخيږي نو دا ساجد کنجرو خپل او دازن کنجری نو هغه زګو ته یې نه لري لار بس سړیا ولې مور فراکو او اشارت الیه اشارو په مځه می وېصال السلام ته بيان کل لمو د سره قبل وکړ تېره خبره ماذوب وکړه تر زه سره خبرې وکړې قال وکه نو کلم مون کان په ماذوب سي بیا اشاره دې وکاله په نو د دې هغه سره څه اتباع دي نو مونږه راځو په نه روشه چې څه ماذوب کی اشاره او برمایه دې علاقته ځان کل چې د سره تاسو خبرې وکړي قال وکه نو قالینیا عبد الله زذا الله محتاج مندل مریم اندمرو فریاد چي والی دي او دم چي غوالی لا آتا نیل کتاب را بلکی کتاب ماضی په معنا زم زاريره وجالنی نبی یوبک وبغ زئی مالره نبی او پای دی وئی نقوت دا شکم دے ذاتی صفت دے زغر انسان اور رسول جی دی ادا داغه دې ټيټه یې صفات ده رسول الله کېږي فریضه کول گزار شی او مخدری صاحب ونيږي چې هغه رسول ترسلوي او نبی دا ځتی صفات دې داغه د موخې ده کین نبی دې د بانګ دې نبی دې او د رسالت څخه رسین نبی او په لیرسین نبی پتہ غيو حالت کې نبی او رسول یو دي چې قال الرسالت مقرر شي نو نبی متو ورو رسول متو و او دا فرق ده دا غلط فرض دي د دوی شریعتي مفہمجات یو دا و نه یادونه او زګو اعتراضنم راځي دا فرق شال قران دی او په کوریا فرق دی لاګه پښتون دمور خیدا ګم پښلی ده باندې پښتون نشي وایو پښتون مردم په تاور کې پخښلني نو دا تل رہی و چې نبی صاحب هر وخت کې او رسول کې د دوی او آوازه ته وی پیغام در پیغام دی او استادې جواب ګرنده هغه ته رسول وای هغه یو خاص وخت دی او خپل کوي و دي نو کتاب ور کوي کې نه ور کې ځاړه کتاب باندې مخالف کا یا یې نوې حسابونه ورک دا سم فرق دی په مځلې د دې دې اعلان نو چې چې کی ځان چې خپل په خپل یې چې قرآن سره دوهس دې لږه ځونه موږ خپل نه پوي نه پوي وخت نه پېښلیږي چې چراغ دروادي وایي دی وجعلنی نبی وجعلنی مبارکان ای نما كنتو زی معلم د خیر ګرځولې بیزاوی مانا ما ادماتی خیر اللہ چولے رہے واسانی بی صلاة و زکاة مادم تحیی وبرم دوائی دیتی کلا خیناو لیکو کاری بقفل مور باندی ولم جنی جب بارا شخیی دیموی و سلام علی یوم اولد و یوم امود و یوم اوباس و حیی فدریوانو حالاتو کی د الله قاس به چاور دی په دکان سلامتی د الله د خواانه ده یو مولیدته یو معمود وه یو م اوله صحيیه الله وي دا به ی دا نه دا انب ل میم او الح الله ف یمزون چې دا خل په کې ش کوي ماکانهله یا تخ د م والا دا اللهله نهشته ی إذا أراد عمراً إذا خذ عمراً فإنما يقول الله كن سيحكم وغمي وإن الله ربي وربكم فابجوه هذا سراث مستخيم خلق مختلف شو فقل منسل شاوه لا نعوذ بالله والذي دنيا يهود دار غلو قار شاوه لا تايل آخر وشاوه ابن الله عليه اشاوی سیفی غمبری فا اختلفال اعذاب من بیجنی فویلنگی اللذین کفروا من مشهدی و من اجیم سبال با محضر کیونان دکیگی فیشی و دکیگی و کافر قطول بلگی عصمی بهم و افسر سخا و رجن کیا اللہ لذی خلحو هر حالت کی فارد ہے او سخا و یوم اعدوننا لا کلیز و عیمون اليوم فید و العالم ندید عالتا سورت کاف کی قدیده کی اسمیں مختی کرے لئے اوقاف کی افسر مختی رئے دادتی و جنہ چالتا اجزددی و او پہالا کدید عالتا اجزددی پر اخوال باندید ما اسمیں ازدکا مختی کرے قدید اشکال و ایردہ و اشکالو ایردہ و اشکالو اقلاش تانا تاتا پوستو که اسمی بی هوابشه افسر بی هوابشه شوگه کعب کودو دلتاسمی بی هموابشه زدیت و اقوال بانده ایجو زدی کونوی جد رد بانده اول د اغی حالات تجید دلالت کاؤ واندر هم یوم الحشرتی خذیه خذیه الامر و کی غفلتی و هم لایدونی الله قال گریم و اچھل ابراہیم علیہ ترام رانگی پئی و اذکر فیل کتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نجیہ رشتینی امو پیغمبرمو آو اولی رشتینی امو اس قال جعبی ہیا عبدی کل چووے لکتار کان دمرا حق پرس کڑی او پیاتے حقوے لے یادتی جمت عبدو مالی اسمو والا شروع ولا يغني عنك شعار ارى ونی باذل کا غا کے شناوری دل پوری شنی دل اور نو قائد رسول اشتاتہ زرا باد نشی بچولہ تا نظر دی چی یا بدی نی فجا علی منال می عالمیات کا مال خوارا غلی ذو عظمت تا کا نظر او جی فتبی نی حاجت سرات ان سے يا بتي لا تعبو دي الشيطان دي الشيطان ممنى إن الشيطان كان للرحمان عشي ساركش عليه يا بتي من أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان نو كذي الشيطان أمن العذاب دي فورسي ولي فغسكرا ولي فتكون للشيطان ولي دي الشيطان دوست وشي اذراز راضی دی یا خوف یمس کا عذاب من الرحمان من و ونعی من الرحمان نو الرحمن او عذاب تعال نور ک داولی ابراہیم علیہ السلام دا خبر او ما یو تکوای ک شاو ته تی تی تو تی د سریف ما وی جو کو تی نہیں نوست 13000 دا خبر او زخاجه دی دی او یا رب تین نیاخا و یم سقاذاب من الرحمان اشارہ دې د دې شباره زما ز له ربان زاد د نه ربانه خوندې په خلقو مې رباني کوي او صد شیطان کلاړو باندې ځان لندای او شیطان دې رحمان نه نافرمان نه دتي ول په غصہ کړه وې ما ذات کې ور سره وایې مفتقون بالشيطان موليه قال راغبنل تن تا حوخ تون که ربط والا امیالان که یا ایبرایشن دای لمتن دای لار جمعن نکه دپلا بلاس کنور سی شی یا که منه نشو سنسار با دیکن واجور نیمدیه لرش از ما ندیر مودا و جل ما قال سلامون علیک سلام دی پتا ته سلام دا وضاعت وی لردو نخوی پا امان نخصان دا تنر سندامان آو سلام د متارکی وي ستاغفرلله بریزاره سوره توبه کې چې جواب کړو ماسا ن استغفار ابراهيم الا موعدايا هغه دا واده چې زير دي بخښش وګورلو سوره ابراهيم کې ولغه توبه يا عو رب اغفر لي ولوارني استغفر لك نو هغه مشرک او ذول استغفار او توبه دې جواب یا وا و ازو شرط کړي و چې ولتي مریم کې او چولویو وکتا یو بهاروشه پاتولګي چې ذا مشرک ته اجازه شته انو کان بی حقیا دا میرا روان دی او اتزلکم و ما سودون من دون الله تاسو پر دې جنځا کې جنو تاسو چې شا بندگی کوي او اد ربی اسال الله كون د دعای ربی شقیا قالتی گودال کو دذوینه او دالغه میں سیدی عبادت کاو وہ ہم نہ لو اس حافظ او یاکو تو صحیح بیکار جوکنو اللہ غذر بہترین اولاد در کا عمر دی گزار کا او غبا نهایت زیاد اس کا قدم روانی اس حافظ یاکو و کل الجانہ ندیا و وهبنا لهم زہمتنا وجانا سالورم وقتا ده موسى علیه سلام ده متصرف نو قویه افران بی مسلمان کره وی ابراهیم علیه سلام قویه افلار بی کره وی وزکر فی الکتاب موسى اندو کانا مخلصا ده خالص کلشو و ده مسالی ده پارخات شو و کان رسول النبیه رسولو ما قاسد او چې ورشا فران تا او نبیمو بی وانا دهنا حكم کراوته من جانب الصوري الايمن وقربناهم اليه زاند پار ناراض وار مقرر کړو وا وهمد او اعمال کاندا در رحمتنا خواو هارون نبیه واذكر في الكتاب اسماعيل واقع بن جماعه انه كان صادق الوعد قالك على زيدان قرباني اخي او تووي چفلارا او شعبہ یا کیا ابات حال <سؤال> او ستر دی دین انشاء الله سواده صبرناک موند ان وكان صادق القوال وكان رسول <سؤال> النبي <سؤال> وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ليانا بيقولوا تاددارو ثل مانجو عبادت دې بدني او ماغي شارعې معرفت وکا دې ساخت وکاره عبادت ځکه څه مغه بدني او اول والا پی جنې او الله دونه پی چاندو نو نو موږ په دې راضي او موږ کوم له زکات راضي او ذا دین غړړت هارونا ابو جاله کول یا جا جا عاجزم صفایت الحج و عماره المسجد الحرام کمن عامله د الله او ایمان خو او خان او حاجت ته رايښت ته ماجذ مزجر دې موږ الامر یو مذادہ تولی داو قائل او یو دیو یو ی می تاسو لیکن هغه د قران نه لا نه پیژاندو خپل شیټ ری ته پیژاندو د زړو خلقونو او دارو موما کان صلات نن دلګې دی لا مقام زاتو دی کول توافن په خپل په پنجو سجې او لیکن تدس نه را معرفت ضرور دی معرفت ده عبادت نمخده اصلی معرفت ده وکانا این ده ربیه مرضیه بلا واخرد اگریس علیہ السلام مذکر کل کتاب اگریسی نوکانا شدیقا نبیه ورقانا و مکانا دلته دلت خلق یا خبر کئی چه ته تایجکره ده والتای جنت ده ورقانا و مکانا نبیه نو او بهم و تمرا و چې ب Lilna Whileab So Понrat by自ge او 1941, ко음 problemari,IOP Marie juro driving دا Ch lined over Ch gardens. Catholic Maisbaca 25IL. микarns arearr areruaan. Radio-Beshan men like 30 ppm 동 hotel. Rainbow queen is the idol plus king. Me so demek thatzekahitangan and God like 20 ppm. Das Errakim Karac. something آغا و الواده می دلات را تا واده و سروح لاؤ جدری سر سرامی جانت لبوتا و چی جانت چو کر دیتا غطی من دازا ویدنازا چیزو رو رو رویدن چیزو دس اپلی علت اپلی خوزی در واده تا چی را لو را ہوا تا جدری لیم را ہوا تا او دام را ہوا تا نو در چی آقا یمانا خو سپلی تا پیشید ڄита تل په ڈتلا يڈت스وات ڈ�� default ڈه Kolleginنay subscribed ڈهoe ڣهducityi iqe Dra. Nabi katveri Sqarit ta bat kamμα nikayajii Siyu ay vashketa tisa xatq Rock allemaal $asasama kumabaru деньги saq利it nabi lungsabu iqe Kaba wa vamah. Nabi khaq Marco respondα al shiqot 17ashama kimada q d consoles k 57 slash mabi magical двух fort ulashida piqe yin izabish. Nabi bon او بیا د نمبروم ته گی ګمره ته گی په امبر چې تاسو یې ویو ادمه سره کړي دا او د هغه ز العلامه سییر به په څه کوم لږی اورېږي لې ویني سره خبره کوي هغه مکان نه دی راولېږي چې به نه کوي کنه به کوي دا هغدا وایي چې نه توریت قصص کی ناغا شاڑی مرتبه چوه ده قارون وطمنه هم مقانه هون عرضوی ده ده ده مرتبه پورا مقاق مرتبه ته وی ورقانه هم مقانه شاعران ور بسی شیرم جو کره فاس واسمان کی ادریس پیغمبر ده جامع دوست کل علم ته خبر وارم جامع ده عزل ده فاشی بید کنک فریادو کنم چاکا تو خوابت آید بام داگردی که ما داگردی که دست عدد داگردی که دیگونه بیمزاجون لاز کنه بیم وارد راواری لاغول بیم وارد راواری ورفان آهو مکانه او بین حل دا جامی گنڈی که نکانو لا یه ردنام جتا سرکو بیم أولئك الذين نعمل لهم منجلة ودرجة من النبيين من ذرية آدم من حملنا مع نور ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ياقوب يا سلام حاصلت وآخيات داود إذاتت لعليم آيات الرحمن خرر سجدا وذكيا فخلف من بعض الخلفنا ذاو صلاة به او شاد په سو پهخواونغلی یا نه اهله چې پاتې شو په سکون د لا هم سره خلکوم چې کوم دی نهه ته و او در پژت غ سرباله کله خراب اه او اوتاببي چې په خلک په نبا خلکوونه ساب پې شو کتابونې خل او د زادو رسومات او فصیالات باندې شروع وکړم دلارې خصهړو نیکوبانې جنداو او په خالف من باندې خلقو نه اله بچته پادې کو ګیره کله دغری زنه پهو نسکی په جنگا چی او موټر ته اجازه ورته چی سدشي سړې دارل قران لا جو د افاس ناشکو دل کوچې او باټه چې پلاسو قران لا د دېر کدا قران مو څه نه عندما كانت مسئل لا ملتع رأيته يا ملك فخلق من بعض الخلقنا زعوا الشرعات وطبعوا الشعوات فصوف القونا غير إلا من تاب وآمن وعمل سوالها فأولاك يتلون الجنة ولا يتلون الشعوات دارني دا تلقى الجنة لكي نورس من عبادنا من كانت تقيا د دې ترتیب څه معنا ده داغه جنته چې مونږ یې میراث ورکول بندگانو کې چې بدمعاش لمنګانې ترخيو عامانه وا دوې مې ذل ملائکه دېم قسم ایذل ملائکه وا ومان کنذل الا دی امر ذاتي نيشورو کي دې بغا دي اجازه له ما بینه یینا و ما خل بنا و ما بینه ذلک اختیار ده هر شی هر وخت کې یوازي د الله دې صرف متصرف د کله شیاو او ټول وختونه کې یوازي الله پاک دې دا څنګه چې موږ متصرف الله او د اختیار ملائکه او ارقیا انبیاء علیهم السلام لا له ما بين دا دپاري وما ما نه که نه زل الله بیا مرې ر له معب ما خل په نه و باید نه ال وما کا نه ربو که نه شي د رب نه نه او زوخ کاته قدم د کولی باغ دجاې د رب ستانه او غ رب دامانور مکو معبا نه او ما فوو نو ارغلا چې ذل ملائګه او ذل انبييا بيان شو رسول الله صلى الله عليه وسلم په امر او په د عبادت په هغه جوه واستا د نکوګريغا د عبادت هیله تعالی مولا شومیا دا د ځمناه مښتا نو درمه ای سده صورت زواجر کیشکی ويقول الانسان ای عظامه متو رسو کو خرجو حیار انسان کا پھر بھی نہ وہی کرے ذمہ صرف بیغا چندیارا و چون حوالہ اس قرن انسان اننا خلقناهم من قبل ولم يكن شيئا فورا رب قال انا شرنهم الشیاتی فسمی دي پرب اس کا پیغمبر غیب مراغون کو کہتا انا وہ ایسا ثم ننذرنهم حول جہنم وجھیر دا زواجر تخاویز دا بیانی او دارنگی او دام بیانی چی نیکان لیه جلتی نور کنگو افرائیتا لجی کفر بی آیاتنا آیات کے واعی غالبان خبرنا تضاوتا ایچی کفر ایتی نو وقال لعوتا ینا مالا وولدا ما سمال اولا تیو دیو, دیو. اطلاع غیب امیتخذ اندر رحمان عابده آهده اطلاع غیب خبر دی یه از مهربان زاد مواده آسی سیشتاته بسگوه کل لا اتشاره سنفت و ما یخول سچ دیو ویزی لیکم ونا مدلو من الازاب مده مولت ورکوم دلت عذاب نسمو دا یا زیتوم ونا رسوه ما یخول او فائديږي مونږ ته تا دا چې وایي دا او ته نه مالمو ور مالګارا کړ شوې کی نا فارغا کښ تنها وکخذ من دون الله اعلی ها بغيزه الله نه نور مددګاران نه وجود ولي ليكون لهم عزت شمع زنان كلا چر له سبب کور نه بے باګته يلي زردي شدابا انکار او څه د دې کو ويكونون عليهم زده مخالب بشي في شكلتات موينة ألم دران ما أصلنا شايتين على الكافرين تأوضهم ومع ذا لا هذا الشيطان خارج ونفذ الشفاات خارج دام بياني قرآن الكريم ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد لا يملكون الشفاات إلا ما نستخذهم در رحمان عالى دچي وقانوته خذر رامانو وله ده ل خجشي ان ع دا سخت د لته خبره وکړه تقا د سماواته سر نه من حریه چې اسممانونه را وشېږې دد درغونه لکه پختالو و ب ده در کورټ را به را غول شخصپل اردو و ت خیر وجیبالو ح ده وچ انتهولې رامانې وله ک رااو باله مې غبان غله والله وما هم بغې راحمن تخې دولله ده انکلو منې سواې وال بیا دا سرکر کويلهات الررحمنې بد ده دا ټول د الله ان ل عامنواام سوال ح سجللو له مرور الررحمنو وود د دوستې محبطا فانما يسرناه ترديدا للقران باللسان كلي تبشير للذين تقين وونذر به قوم الملثى داري تضيق كما هلكنا قبلهم تحس منهم من قرب حيث هي سمع من هذه الاياتين ديتي او كان او تاس مولى عمرك ضياع ورد ذيكر ربزن سوالو القدم يا خاش ہاز سینیا واج اور یہ سینے دیکھی سورۃ کی تفسیر